نأخذ فقط هذا إذن المجه كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مداعبة له هذا الصغير ذي الخمس سنوات وأيضا لينال من بركة أخره وريقه صلوات ربي وسلامه عليه ولا يقاس غيره من أهل العلم والصلاح في البركة والتبرك bihi sallallahu alaihi wa sallam nah. jadi semprotan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke wajah anak kecil ini itu Mahmud radiyallahu ta'ala anhu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam melakukannya sebagai bentuk e, bergurau, bercanda dengan anak kecil dan sekaligus agar dia mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ini tidak boleh dikiaskan kepada Sayin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia melakukan itu kepada yang lainnya Sama kala al-Bukhari rahimahullah, babu al-khuruj fi talabil ilm ay al إلى أهل العلم للتعلم والرواية عنهم. مم. اللهم اجعلهم ليالا ذي القدر. قال بركات الإمام الفخاري رحمه الله تعالى بعد الخروج في طلب العلم بعد عن خروج من تابع العلم بعد عن Melakukan rehlah perjalanan untuk menuntut ilmu. Jadi, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, dia ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta ini, fakta kepada orang-orang yang berhak untuk diambil ilmunya di wilayah yang lain wa hunaka bab lil khuruj al am fi talab al ilm umuman ini adalah bab yang menerangkan tentang keluar yang bersifat umum wa hunaka al bab alladhi sayati ma'na bab ar rihlah fi al mas'alah al nazilah wa hiya rihla... Limasala wahida tergel bil insan, faysafir liyasa'ala ahla'ilmnya. Lalu kemudian nanti akan disebutkan bab seseorang melakukan perjalanan untuk mendapatkan satu permasalahan saja, untuk mendapatkan satu hukum atau satu hadis tertentu dia melakukan perjalanan yang menempuh jarak yang jauh hanya untuk mengambil masalah itu saja. Wahdud kata Imam Ahmad, rahimahulillah, perjalanan dalam mencari hadis adalah sunnah. Dan telah berkata Imam Ahmad, rahimahulillah, bahwa melakukan perjalanan untuk mendapatkan sebuah hadis adalah merupakan perkara sunnah. Walaf al-Chatib al-Baghdadi, al-Hafiz, kisah mufredan mubuwa, namanya perjalanan dalam mencari hadis dan al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala beliau menulis satu kitab khusus yang berjudul Ar-Rihlah tu fi talab al-hadith. Dzikara ma ja'a fi dhalik 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'an as-sahabah al-kiram wa at di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan riwayat-riwayat tentang rihlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat dan tabiin. Dan pada hari ini, di hari-hari ini Allah Subhanahu memberi kemudahan kepada kita cara-cara untuk mendapatkan ilmu yang tidak dimudahkan kepada orang-orang yang terdahulu. Sa yumkinuka an ala ulama'is sunnah di aktar dunia, wa anta di belakang, melalui ini alat, internet dan mengikuti. Dan memungkinkan bagimu di masa kita sekarang ini untuk mengambil ilmu dari para ulama di berbagai belahan dunia ini, sementara engkau tetap berada di kampungmu, engkau tetap berada di negerimu, di mana engkau bisa mengikuti pelajaran mereka melalui media-media yang tersedia di zaman kita sekarang ini apakah melalui internet atau demikian pula melalui siaran streaming yang disiarkan secara langsung atau engkau menghubungi salah seorang yang berilmu yang dia orang yang dipercaya untuk engkau tanyakan kepadanya satu permasalahan tertentu yang sedang kamu alami. Aw antarhala wasa'il an-naql ashal wa aysar. Atau engkau melakukan perjalanan dan uh, sarana transportasi yang ada di masa kita sekarang ini itu lebih mudah dan lebih baik wa asra' dan lebih cepat. Waqat yakun fi haqqi al-ba'd aghla, fa yassara Allah hada al-internet wal wasa'il. Dan boleh jadi dalam sebagian sarana tersebut Apabila seorang melakukan perjalanan e, Dengannya Maka akan mengeluarkan Biaya yang cukup besar Sehingga dia bisa melakukannya Dengan melalui atau mengikuti Pelajaran tersebut Atau mendengarkan permasalahan itu Melalui internet Wa thalithan mimma yassarahu lana Fi hadal asr Rihlatu ahli ilmi ilayna Lita'limina wa dakwatina wa iftaina dan yang ketiga termasuk diantara yang diberi kemudahan pada masa-masa kita sekarang ini Para ulama yang mendatangi kita Untuk men menyampaikan dakwahnya atau menyampaikan ilmu Dan memberikan faedah kepada kita Atau mengeluarkan fatwa-fatwa kepada kita sekalian Dari berbagai macam problem yang kita hadapi Kemudian Bukhari ورحل جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين السبعة أي الذين رووا فوق الألف حديث ومن حرص على الحديث سافر مسيرة شهر حتى يلقى أخاه إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليسمع منه ويتأكد من حديث واحد yusafirun shahran bi hadits wahid nعم nah. kemudian berkata al imam al bukhari rahimahullahu taala dan jabir Ibn abdillah beliau adalah al anshari beliau salah seorang di antara 7 sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadits di mana beliau meriwayatkan lebih dari seribu hadits rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau melakukan perjalanan rihlah selama sebulan, melakukan perjalanan yang perjalanan ini ditempuh selama sebulan. Beliau melakukan perjalanan selama sebulan untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis, hadis waahid alhamdulillah, alhamdulillah. Al-Sya'bi rahimahullah haditha rajulan bi hadithin wahid... ...summa qala lah... ...ladhi huwa hadith salathatun yu'tawna ajrahum marratin... ...summa qala lah... ...khudha min gairi shay'in... ...faqad kana yurhalu fi aqalla min hadha ilal madina... ...ay min al-kufa fil hiraq ilal madina... Al-Sya'bi rahimahullah ta'ala... ...pernah memberitakan satu hadith... ...meruatkan satu hadith... ...menyampaikan satu hadith kepada seseorang... Yaitu hadis tentang tiga golongan yang mereka diberitahulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua kali. Lalu kemudian setelah beliau memberitakan hadis ini, maka beliau mengatakan bahawa hadis ini dahulu para ulama mereka mengambil hadis tersebut dengan melakukan perjalanan yang jauh sampai ke Madinah. Maksud beliau dari Kuva dari wilayah beliau sampai ke kota Madinah. ثم ذكر البخاري الحديث بإسناد آخر كما تقدم من عادته أن يكرر الحديث ولكن نادر جدا أن يعيده بنفس الإسناد والمتن فالآن يقرأ إن شاء الله الأستاذ عسكري الحديث إسنادا ومتنا وبه نختم هذا المجلس تفضل Lalu kemudian komedian demikian Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan hadis yang hadis ini juga menerangkan tentang kisah pertemuan Nabi Musa dengan Khadir ya namun Al Imam Al-Bukhari apabila mengulangi sebuah hadis beliau tidak mengulangi persis hadis itu mesti ada perbedaannya kaitannya dengan sanad yang berbeda atau ada lafaz-lafaz yang berbeda di dalamnya Kata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami Abdul Qasim Khalid Ibn Khali Kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Harb Kata beliau berkata Al-Auza'i telah memberitakan kepada kami Al-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud Dari Ibn Abbas Bahawa terjadi dialog antara beliau dengan Al-Hur bin Qais bin Hisun Al-Fazari Tentang siapa sahabat Musa maka lewatlah di hadapan mereka Ubay bin Ka'ad maka Abdullah bin Abbas memanggilnya lalu beliau menceritakan bahawa aku sedang berdiskusi aku dengan sahabatku ini tentang siapa teman atau sahabat Nabi Musa yang Nabi Musa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala cara untuk bisa bertemu dengannya lalu dia bertanya kepada Ubay apakah engkau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan tentang siapa teman Nabi Musa tersebut, maka Ubay menjawab iya Aku mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang siapa sahabat Musa tersebut. Di mana Rasulullah menerangkan pada saat Nabi Musa sedang berkumpul dengan beberapa orang dari bangsa Israel, datanglah seorang lelaki lalu bertanya kepadanya, apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu darimu? Maka dijawab oleh Nabi Musa tidak. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Musa bahkan ada, yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Lalu Nabi Musa pun memohon kepada Allah cara untuk bertemu dengannya. Lalu kemudian Allah menjadwalkan menjadikan ikan sebagai tandanya. Dikatakan kepada beliau apabila engkau kehilangan ikan tersebut, maka kembalilah engkau ke tempat kehilangannya maka di sanalah engkau akan bertemu dengannya, maka Musa alaihissalam mengikuti jejak dari ikan tersebut yang terjun ke lautan, lalu kemudian seorang pemuda, yaitu teman Nabi Musa, seorang pemuda mengatakan kepada Musa apakah engkau melihat ketika pada saat kami berada di atas batu besar, lalu kemudian aku lupa ikan tersebut dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan Maka Musa mengatakan itulah yang kami inginkan, itulah yang kami cari. Maka keduanya pun kembali ke tempat semula, tempat hilangnya ikan. Maka keduanya pun menemukan Khadir sehingga terjadilah apa yang terjadi di antara keduanya sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya nya Wa fi hadha anna ar-ruju' 'inda al-ikhtilaf ila sunnah wa idha ja'at as-sunnah Wajib kабulnya, وعدم الاحتجاج بالخلاف. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil kewajiban kita untuk merujuk kepada sunnah Nabi apabila terjadi perselisihan. Di saat terjadinya perselisihan, lalu kemudian diketahui di sana terdapat sunnah Nabi, wajib hukumnya untuk merujuk kepada sunnah Nabi saw tersebut. تَمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَّاتُ وَالسَّلَامُ fa innahu man ya'ish minkum fasayarahu ikhtilafan katheeran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa' sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah wafatku dia akan melihat banyak perselisihan maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al khulafa' al rashidun فاللهم صل وسلم وبارك على عبدنا على عبدك ورسولك وخليلك نبينا محمد وعلى النبيين الكريمين موسى والخضر وعلى سائر النبيين والمرسلين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا الله بارك الله الصلاه والسلام kepada Nabi Mu, kepada Khalil Mu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula kepada dua Nabi Musa dan Khadir, dan kepada seluruh para Nabi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa ilahuna. La nuzhal alaikum, ilahuna, insya Allah. Barakallah fitu. Senawan.